Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. A les pròximes hores es podria anunciar de forma oficial el nou govern a Tiana per a la propera legislatura. La número dels socialistes, Esther Pujol, serà amb tota seguretat la futura alcaldessa. El pacte de govern estaria format pel PSC i Esquerra Republicana. Amb aquest escenari, el futur govern hauria de buscar acords puntuals durant la legislatura, ja que no obtindrien una majoria estable de set regidors. A continuació, s'expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. L'anunci del nou govern per aquesta legislatura podria ser qüestió d'hores. La número 1 dels socialistes, Esther Pujol, serà amb tota seguretat l'alcaldessa per aquest nou mandat. Tot apunta que el pacte de govern serà entre PSC i Esquerra Republicana. Aquesta fórmula esdevendria un govern de minoria que necessitaria acords puntuals amb la resta de forces polítiques. Aquest escenari polític deixaria pràcticament amb tota seguretat a Convergència, exemple, el Progrés i el Partit Popular en l'oposició. Els convergents havien entrat en força en les darreres negociacions per a formar un govern de majoria sòlida amb PSC i Esquerra. Continuant amb l'actualitat política, avui se celebra el darrer ple de la legislatura. La sessió té com a únic ordre del dia aprovar l'acte del ple anterior, però alhora també representa un ple simbòlic perquè significa el comiat de diversos regidors que no estaran presents en la pròxima legislatura. Canviant de registre el festival, un, dos, tres, payaso ha presentat una nova imatge de marca. Els canvis de proposta gràfica han passat pel redisseny del seu logotip, del web i d'una proposta original per al cartell del que serà la setena edició d'aquest festival. Radio Tiana, les notícies del migdia. Les negociacions polítiques de les últimes hores comença a dibuixar de manera clara quin serà el govern a Tiana per a la propera legislatura. En aquest sentit, la número 1 del Partit Socialista serà l'alcaldessa per al proper mandat. De cara la formació del nou govern, tot apunta a un pacte entre PSC i Esquerra Republicana que es podria oficialitzar en les pròximes hores. Amb aquest pacte, Tiana tindrà un govern de minoria que comptarà amb 6 residors. D'aquesta manera, el govern hauria de buscar acords puntuals durant la legislatura amb la resta de forces polítiques. Aquest escenari de PSC més Esquerra ha estat la fórmula ideal que des d'un inici van contemplar socialistes. D'altra banda, durant tot el procés, Esquerra ha manifestat el seu desig de formar part del govern. No obstant, en les darreres negociacions, els republicans havien plantejat un altre escenari que inclouia Convergència i Unió en un pacte de govern de majoria estable. Sembla a hores d'arà que aquest tripartit ha quedat descartat, entre altres coses perquè per informacions a les quals ha tingut accés a aquesta ràdio, les negociacions entre Esquerra i Ciu no han estat fàcils, ja que els convergents havien sol·licitat una posició forta en el govern, reclamant la primera tinença d'alcaldia. Des dels republicans, però, sembla que no han contemplat aquesta opció, perquè reivindiquen que la possible entrada al govern de Ciu passa per l'oferiment que han realitzat des d'Esquerra. D'altra banda, els convergents argumentaven les seves demandes basant-se en que havien estat la segona força política més votada en les darreres eleccions. Segons ha pogut saber aquesta emissora, la decisió d'ERC a comptar amb els convergents per al nou govern obeia el desig dels republicans a reforçar la interlocució amb la Generalitat pel que es preveu una legislatura difícil. Però d'altra banda, també es podria interpretar com una estratègia de partit per no sortir tan desgastats d'un possible pacte en solitari amb els socialistes i compartir en convergència els possibles costos d'aquest pacte. Des del Partit Socialista i des d'Esquerra Republicana han declinat, de moment, realitzar declaracions. El que és totalment segur és que Esther Pujol serà la nova alcaldessa de Tiana per a la propera legislatura. D'aquesta manera, l'alcaldia aniria a parar la llista més votada en les darreres eleccions municipals, fet que no va córrer l'anterior legislatura. Una de les opcions que es contempla per a formalitzar aquest pacte entre PSC i Esquerra és fer-ho públic avui després de la celebració del ple que té lloc aquest vespre. L'escenari de negociacions de cara a constituir el nou govern de Tiana dibuixa hores d'ara als socialistes i republicans com actors principals per a decidir el nou consistori. En altra banda es troben Convergència i Unió, els ecossocialistes, d'exemple el progrés de Tiana i el Partit Popular. Si no hi ha canvis d'última hora, tot apunta que aquests tres partits estaran a l'oposició durant el proper mandat. En les darreres negociacions per a constituir el nou govern, havia aparegut amb força l'opció d'incloure Convergència en un tripartit juntament amb els socialistes i els republicans. Aquesta fórmula havia estat impulsada des d'Esquerra Republicana, però per informacions a les quals ha tingut accés a aquesta emissora, sembla que les negociacions entre Esquerra i Siu no han estat fàcils, ja que els Convergents havien sol·licitat una posició forta en el nou govern, reclamant la primera tinença a l'alcaldia. Sobre aquesta aspiració dels Convergents, el número 1 de la Federació, Enric Nolis, ens dona més detalls. Convergència i Unió, com a una força més votada... Una, una notable distància respecte a la tercera que és el grup de gent i amb molta més distància respecte al grup d'esquerra republicana que és la quarta. Creiem que en el moment d'entrar en un pacte de govern, la nostra posició tenia que tindrà estar reconeguda com a primera força de, després del Partit Socialista, per tant amb la primera tinenta de dreta de pel que fa, exemple, el progrés de Tiana, el nou portaveu de la formació, Joan Pau Hernández, ha comentat que des d'un inici de les negociacions el Partit Socialista no ha volgut comptar amb gent. Hem mantingut una única trobada en la qual vam constatar la manca de voluntat del Partit dels Socialistes de comptar amb nosaltres a l'hora de avaluar, poder formar govern. La gent no tenien cap mena de voluntat d'incorporar-nos a nosaltres en possibles formacions de govern. No s'ha mantingut cap altra trobada, no s'ha debatut sobre programa de govern no s'ha debatut sobre àrees. Per tant, aquesta és la primera constatació que han tenir. Les altres forces, evidentment, estaven estan expectants el que pogués fer la, la força majoritària, però amb nosaltres no han comptat i sembla que no, que no hi comptaran. Hernández també ha manifestat que confia que en aquests pròxims 4 anys el Partit Socialista busqui el diàleg més intensament i les ha retret la seva mirada cap al passat i no haver superat la confrontació amb per progrés. D'altra banda, el número 1 dels populars, Manuel Gonzalo, ha parlat del paper del seu partit en aquestes negociacions i alhora apunta les línies mestres que s'hauran d'abordar durant la propera legislatura. Tenim la representació que tenim, tenim un regidor, però entenem que la situació de, de Tiana en funció de la estructura doncs, passa per un moment que, que, que té que ser millorable i llavors hem fet una sèrie de propostes que es posaran sobre la taula. Jo crec que és un moment eh, que, que demanda, doncs, com a tot arreu, pràcticament a tot l'Estat, demanda doncs, molta cura en, en, molts, en molts temes, eh, demana el que es compleixin les prioritats socials, les que tenim absolutament prioritàries, i el rest doncs, doncs, tindrem que estalviar perquè, perquè no podem seguir. Amb la, amb la dinàmica que estem eh, d'endeudament. Gonzalo finalment ha destacat que durant aquest mandat s'ha de construir els fonaments perquè Tiana torni a estar preparada per a tenir una altra època de progrés. Avui dimecres se celebra el darrer ple d'aquesta legislatura. La sessió té com a única ordre del dia aprovar l'acte del ple anterior, però més enllà de la importància d'aquesta formalitat, el ple també és notícia perquè significa el comiat de diversos residors que no estaran presents a la pròxima legislatura. En aquest sentit, destaquen les sortides de l'actual alcalde en funcions, Emili Muñoz, i de dos socialistes històrics, com és el cas de Ferran Vallespinós, que va ser alcalde d'Aten entre 1995 i 2007, i el regidor també socialista, Ferran Almeida. En aquest context, Muñoz, que precedís el de Reple, ens comenta el que està previst per a la sessió. Simplement una, un, un comiat eh, personal i polític correcte i no hi ha cap mena d altre component polític de futur perquè no tindria sentit. El futur es comença a escriure el dia 11, no? D'altra banda, Emili Muñoz també ha afirmat que amb la constitució del nou govern aquest dissabte el PEC tindrà una renovació important, ja que marxant diversos regidors amb un llarg recorregut polític. Diríem que hi ha velles glòries de l'Ajuntament de Tiana que, que pleguem, alguns no tan però perquè ja només fa 12 anys, però hi ha altres persones que pràcticament han estat en, en la gran majoria de mandats, com el senyor Almeida, eh, altres que porten 20 anys, com el senyor Espinós, jo 12, i d'altres també de tots els grups que no repetiran o bé perquè no s'han presentat o bé perquè ja no, no han sortit. No? Per tant, sí que es presenta un ple de profunda renovació en relació al proper ple del, del, del dissabte vinent. La celebració del ple és a les 8 del vespre i com sempre la transmet en directe per aquesta ràdio. Radio Tiana: Les notícies del Migdia. Aquest mes de juny s’inicia la setena edició del festival Un dels tres pallesú i pers que fa motors han renovat la seva imatge. Concretament han presentat el nou disseny del logotip que identificarà la imatge de marca del Festival del Cerc. Alhora també han renovat el disseny del web i estan elaborant els darrers detalls de la proposta gràfica pels programes i del cartell per a l'edició d'enguany. En aquest sentit, el dissenyador responsable d'aquesta nova imatge, el tianenc Jordi Santamaria, ha comentat que la idea original ha tingut com a objectiu consolidar una proposta gràfica més potent. Santamaria ens parla d'aquesta nova marca d'identitat. Una marca que està a dintre d'un nat a pallasso, o podria ser inclús el cor del pallasso, una taca vermella, que amb aquest tractament així més gastat, més d'una època, època més antiga, doncs ens recorda també una mica el bueno, on ve tot això. Vull dir, es volia anar a buscar amb aquest rotllo retro, trobar aquesta propenia, bueno, que és la més propera del circo, i una imatge més consolidada, més de marca potent. Per que fa al disseny del cartell del festival, s'ha apostat per una proposta força original, com és l'elaboració del pòster en paper de seda. Sobre aquesta proposta ens dona més detalls Santa Maria. I també he fet un pòster, que també quan el veureu és un pòster que està fet en paper de seda, que és també evocant aquesta màgia del circo, aquesta cosa tan volàtil. I és un... hem imprès un pòster, però amb una tècnica especial, que és un paper de seda, no que sigui la tècnica especial, sinó que no s'ha fet mai, diguéssim, primer un post en el de cedres, serà una, una obra una mica efímera, si, si plou o quan, quan bufil ven, pues, es va bellugaran, es mouran, i, bueno, abocant pues, també la màgia aquesta del circo. D'altra banda, com avançarà a l'inici del festival, aquest dilluns s'inaugurarà l'exposició Papers de Circ, estarà ubicada al vestíbul de la sala Albéniz, al casal de Tiana, i té com a objectiu fer un recorregut per la història del circ. Recordem que el festival on dos tres països va néixer sal 2005 en un homenatge al tianenc Joan Armangoli Muline, desaparegut l'any 2004. Des de llà s'ha celebrat i cada any per aquestes dates. Radio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Tot i que la jornada ha començat amb pluges aquí al Maresme, d'entrada la previsió anuncia una obertura de clarianes al llarg d'aquest matí. De tota manera, encara hi ha molta inestabilitat i per tant aquesta tarda probablement podrem tornar a tenir un nou increment dels núvols i no es descarta que tornem a parlar d'alguns ruixats, alguna petita tempesta. Creiem però que seran fenomen ja cada cop més aïllats i menys importants. Pel que fa als vents, a grans trets hem de dir que seran fluixos molt variables al llarg de tota la costa de la comarca i la situació marítima es presenta en general tranquil·la, dominada pel Marajol. Les temperatures avui una mica més baixes en relació a les d'ahir. De cara demà el que s'espera és que domini el sol i això permetrà que les temperatures vagin recuperant durant el dia, no pas durant la nit, que continuarà sent una nit doncs força fresqueta i agradable. Pel que fa als vents, en conjunt continuaran més aviat fluixos. De cara demà la situació marítima, novament tranquil·la a tota la costa de la comarca. Demà passat divendres, sembla que altre cop de cara al migdia i tarda podrem tenir i alguns xàfecs, aquí al Maresme, en principi poc importants, hi ha unes temperatures que momentàriament tornen a baixar una miqueta, de tota manera ja avancem, que anem per cap a un cap de setmana,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 Podeu inscriure's trucant al 93 465 82 89. D'altra banda, l'Escola Lola Anglada i Tiziana organitzarà una nova edició del Casal d'Estiu que anirà a seguida paral·lelament de la quarta edició del Campus d'Esports. Dues iniciatives amb un mateix objectiu, que els nens i nenes s'ho passin bé i, a més a més, creixin com a persones. Dimecres. Conferències. Aquest dimecres, l'escriptora de novel·la i teatre Montserrat Cornet i Planeix organitza una conferència que analitzarà la figura de Santiago Rossinyol, 150 anys després del seu naixement. Cornet i Planeix, que és l'autora del relat Rossinyol que vas a França, presenta aquesta xerrada a la sala Pau Casals de Montgat. La xerrada començarà al punt de les 7 del vespre. Pujous, l'hora del conte.